Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Evo nas u 18. džuzvu, sura Mu'minuni, sura Nur. Malo mi je glas slabiji, malo mi nešto dofatilo i glava boli. A bol se ne vidi, a ti vićeš boli me. Hajde, kaži kako izgleda bol, a vićeš da te boli. Jedan je tako rekao pred Bingamberom da ga glava boli, a ovaj drugi kaže šta ti je to? Nije ga nikad glava zabolela i kaže poslanik bježno odavde. Znači nikad ga, ništa nije zaboljalo. Jedan se opet razveo od jedne žene i pa pita što se razvod, kaže nikad nije bio bolestan tako bez tako. I ti ove poslanike hožem koji je čuo razvod, razvod, rekao ne treba miliona. Nije ti oni Bingamberi to bez takve, da ne bude sad ovo, ja sam jednom na jednom mjestu upoznat, jednu lahu robinju, čovjek i žena došli ovako malo hodaju, kada nikad nas, ništa, mene, nije u bolo. zabolio. Znam jedno koji je rekao da nije ni, ni zub nije zabolio. On ne znaš šta je bol, jedno kako ko udari, ovako da je bolestan, nije nikad bolestan. Pa ovo se ja tješim što je rekao, alai salam, kaže, kad bolesni budu videli na sudnjem danu koju su nagradu dobili, onda će zdravi za, zažale što i nisu bili bolesni Kad to utjeha bolesno, zato što znamo da je većina sad bolesni. Jer sad niko više nije zdrav. Tako je, kažem, medicina znapredovala, samo ima i oni koji se nisu pregledali, a svi su bolesni. I oni zdravi trebali odlično pregledanjima, kaže da im nešto fali. A svima nam malo fali, Ja. Ovo smo još skoro govorili, radi ponovo da se posjetimo i Ramazane i snimanja i ovi koji će nas gledati na YouTube-u. Jer ovo je hajr, hiljade ljudi gleda na YouTube-u to pa je zato koristi da koristimo se sa ovim savremenom tehnologijom spašeni su vjernici vjernici su spašeni oni koji su namazu skrušeni to smo veče već nauvali kad hoćeš klanjati prvo stani malo pa uštekaj malo skontaj pa onda zanijeti to je i doklanjaš uvijek ono ko svan, zamišljaj da te Allah gleda a ne ono kad gledaš ko te još vama drugi ljudi gleda Ima i toga. Ona jedan je tako ko je stalno u džamiju i učio Kuran, djeto im je ime Boga dolazio. I vidio je jedan djedo da je to pravi momak, koji učio Kuran studira i pitao njega, momak, bil se ti ženiju O kakvu, kar je ženio, jedva, jedva imam para da platim ovdje stan, kakva ženio, to bilo u Damasku, u Siriji. Mo bil se ti momak ženio, pitan, pa ženio obcalovi, šta ću? Kar imam ja čerku. I dao mu čerku i stan, sve mu dao, a čuli to drugi pa došao sve neki ovako ponovo učit kur'an u džamiju, ne bil njiha deda, vidio jer su čuli da je dedo još tri čerke ima. Al nije njima njima dao jer ovi su šeitanima. Vidi se kad se neko šeitan ikad klanja, a vidi se ko pravo klanja, jel sam razumili. Osjeti se to, vidi se to u zraku. Ova je dedo rekao momkom, a hoćeš ti... ti još jedna čerka, evo tebi dvije, tebi nedavni jedni. I ti se šajtaniš, ti klanjaš, vidi se konač što je klanio u prvom sapu, da ljudi vidio da je u prvom sapu. A ljudi sve vikali je monafika što se šajtaniš, ljudi osjetimo na monafiku, vola. Dok nije rekao, jara, vi zlijećemo od, od ovog šajtanuka. I onda su govorili, teka, ja fina čovjeka, kad je u ime Boga pošao klanjati. Vidio se vam kad neko dođe u radi da ga narod vidi, ili kad nešto radi da se to kaže, pa i kad klanjaš, probaj sam, kod ko će napraviti styling, kako bi to izgledalo da ti klanjaš, a vidite Allah. A niko te ne bi žena spava ti u sobi sam klanjak. U svom čošku sobi. Izaberi taj čošak i nekostane i taj čošak dio tebe. Nemoj svugdje klanjati. Klanjaj u čošku negdje. Skloni se negdje ovako. I stalno tu klanjaj. Da to mjesto zavoliš i mjesto će tebe to zavoliti. Pa je to skrušeno. S prva je to osoba na druga je oni koji se odreknu pokrenuo od bespotrebnog govora. Lagva. Lagva je sve ono što teca ne tiče. Ja sam vam pričao kad sam čekao, pitao smo snimalo ovdje, kad sam pito čoveka na hađu, bili mi. Vidim žena mu puno mlađa i što mi je to trebalo, rekao, koje ti je godiš žena? Kaže, Hafiza, džaba si nađiš došlo. Odmah mi je snak odgovorio. Eto, bolje je da sam šutio. Inače, šve što teca ne tiče, šuti, ali ne da se šutiti. Koliko... Belaja napravimo što bez veze i pričamo. Dalje koji se bez lice kati fajimo. Treća osobina spašenih vjernika koji se čiste zekijatom. Ko se ne očisti, teško njemu. Vi koji imate pare, čistite se. Dalje koji čuvaju svoja stidna mjesta. To je za muškinje, za ženskinje. Ovdje je rečeno za obodvoj. To je ono kad se žena pokrije tako da i ne izaziva a neke pokrivene više izazivaju nego neke gologlavi. Više mnoge pokrivene žene više izazivaju sa svojom nošom nego mnoge gologlavi. Jer tako se opet o iz Afrika obuku da Bog sačuva. Ali ovdje je rečeno koji čuvaju. Čuvaju svoja stidna mjesta. Jer je poslanik rekao samo dvije stvari komi mi garantuje. A ko smije garantovati? Ja mu dženet garantujem. Evo garancije. 100% dženetu. Samo kad ono što je među bilicama nije rekao jezik, nego što je među bilicama i što je među nogama. Nije rekao čak drugačije, nego baš ono što je među nogama i što je među bilicama. Aj ko smije to garantiti? Kad bi sad pen kamer došao nas pitao, ko bi smio reći, ovo ja garantijem, evo ja ću to čuvat, ne smiješ. Jer najtežeji jezik se čuvati poljordana. Baš je teško. I oni koji čuvaju namaze svoje I ugovore. Ah bih Ono kad s nekim se nešto dogovoriš, držiš do toga. To je karakter, to je ličnost. Ono ostalo, nema tu ljudstva kad se s čovjekom dogovoriš, a nema otoganišta. Ja s nekim ljudima kad se dogovorim, ja odnopri znam ako me privari ili ne dođe kako se dogovaraju, ja sam već na njega. Već znam da je on takav i ja se i ne ljutim, jer ne znam da ne drži do toga. I kad dogovaram, jedino ako sa ženom dogovorim prijat će biti. Jo znam da žene više drže do toga i da ljudi slušaju žene i oni koji čuvaju namaze znači, sa alatom hafizom to je zadnja osobina znači, drže do svojih namaza, da mu ne projde namaz da ga obavi na vrijeme i da ne izavisi iz vakta ko klanja na vrijeme, ima blizinu Allahovu a ko klanja na kraju ima oprost znači, sad je podnije sve do 5 do 5 znači, ko klanja podnije u jedan ima blizinu božansku, ljubav, a ko klanja u kola pet, ima oprost. Ali ne može ga klanjati kad izađe iz vremena, kad nastupi k' Indija. Eh, idemo dalje. Uvijem jedan ajte, hej hate, hej hate. Hey, Jesu ga danas ti uči u Hasibu, hej, hajte, hej, hajte, ono ispade hej, hajte, kao da hajtu doživast, nego ono je daleko, je dalekono što se vi nadate, što vam se obećava ono kad oni nešto maštaju, kad govore ovde nevjernici uh, o svojim fiks idejama. Evo gledam, osobine još ovako pravih vjernika jesu i te kaže vele dine, ju, tu nema a te uvaku lubuhum veđiletum, ovde je Sto je jedna od osobina vjernika, je se i to kad nešto podili, kad nešto dadne, kar opet ga strah, srcemu treperi, srcemu drhti u straha trep, ostraha, to što je dao. A što što ga je strah? Kere valja se Salahu brate, pa kad te sutra Allah bude pitao što si to dao. Ktere kešara bi radi tebe, Allah rekne lažeš. To što si dao da narod priča, da budeš na nasnoj na strani, da se čuje. Zato vjernike kad uradi dobro djelo, opet kako strah. Šta će biti sa tim dijelom? Hoće ga Allah primiti? Zamislite sad da ti nešto si nacrtuo i trebaš tamo majstoru, tehničaru da ti primi, primi projekat. A ti se sad bojiš, ja si mahanu napravio. Šta ako ti ne primi? E to je tako kad bi radili dobra djela ne bi se furali. Ne bi se folirali falirali Allahami, nego bi strahovali za svoja djela. Šta će biti od onih sadake što sam dao? Šta će biti od ovog podne? Šta će biti od ovoga sad što ja vama pričam još se snimam? Onda bi se bojali, strahovali bi za svoje dobra djela. Šta ako se ne prime? A onda budemo na fikluk. Evo zato ovdje skaže osobina vjernika je srce im drte o straha, a uradi o dobro. On dao i opet ga straha. A ne ono, znate li se sam dao? Šta si ti šugo? Šta si ti dao? To je šajtanog do nebesa. Kad dođem do takve priče. <hih> e, idemo dalje dražiće mnogih hata ida ja ahadahu al maut kadim dođe smrt kala rabir djun reci ja rabir vratim la ali a'mel salihan da radim dobro onda će spja mnogi kazati će gotovo prošao život smrt došla da vratme nema nazad kella nema inna kelme huwa ilha to je samo nihu govori cem ceng ceng bi trečeno ihsa dosta ko što mi rekli marš Iksau, galatu kelimu, nema priče, imamo si popravni, imamo si ovdje u dovoljno vremena da se popravljaš. Allah će mi reći, Iks. ko mi što vam rekli, više. Tu je arapska reći tako prijuke, ja tu na bosanskih prevedi možda nijem na Alge, kako ja prevedim. Ali da i vi bolje razumite, znači, tražit ljudi. Kao što je rekao Hasanu Basu jedan, šta sa sudnji dani ti vidiš paliti mnogo? kojentaš, joj, da sam sad na Dunjalanku, da malo uradim još koje dobro djelo. Šta bih, ka pa bi bolio? Pa kajivo, još nisi umrovala, nije još sudni dan, ovo ja cr govorim, bit će kajanja, gdje uradi? A ne da se. Ide, mi mu varajem berzah. Berzah je zagrobni život. Ila je mi, uba, tome, do dana proživljenja. Znači, svi oni koji su pomrli, od Adem, ale i Salama, do dana su u berzahu. Berzah je pregrada između sudnij i Dunjalka, a ne vizi. Kao kad ima dva mora, a kaže pregrada između dva mora, jedno slano, drugo slatko, a ne miješa se vode. Evo to je primio čovjek Isam kad je to vidio. On otkrio umjeće stoljačarja. Nešto mislju da je najnoviji reko što niko nikad nije skonto, vidio da se dva mora dodiruju, stvorio ne voda voda. Vo vam slana, vo slatka, kako se ne miješa. Kada je vidio do u krantu piše, daj, daj, daj, daj, primio i sam gledo šta si otkrio. I ovaj berzah, nevdiš ti u vodi šta je to, kakva je prepreka da se voda ne miješa. A ne miješa se. Nema, nema, ništa nevdiš, a nema. A zove se berzah. Zato je ahiret, berzah, ovaj, taborski život se nevdi i promjena. Kad neko umre i čeka sudnji dan. A kad se puhne u sur, kad nastupi sudnji dan, melek i srafil čeka samo Boži Na, Naredno da puhne, znači to je rob, truba, kako bi rekli sur, samo na jedan puhanje otiče svemir. To je sekunda. Na drugo puhanje proživljenje. I onda neće biti familije. Znači na sudnjem danu mati neće zna za svoje dijete, ni dijete za svoj mater. Niko niza koga neće zna, tako će biti stanje. Da kaže, nema familije. Na sudnjem danu, svak se o bori. Čak Isa, ali i Saran će kada ti, ja rabi, ja se sam za sebe bori. Ni za svoj mater, jer te ne pitam. Zamisli stanja da ne zna da imaš mater. I onda, kad to nam padne, na dunjalku, kad neko pojde trehat, gledaj ti što ti lično imaš kao otac, ti kao brat, ti kao majka, čerka, svak za sebe. Jer Allah govori još jednom, eto, bojite se dana kad ni otac, roditelji, djeci, neće pomoćnih djeca, roditelji. Niko, niko mi. Šta imaš, imaš. Svak pojedinačni. Doći ćeš pred Allaha, pojedinačni ćeš govorati. Nema da ti mati pomaže. Nema nikoga. Ti sam, šta si donio, donio. Kako tu gledaš, nemaš ti lično na računu? Iako ti je komšija dobar ili loš, on je sebi loš ili sebi dobar. A ti ako ne voljaš, ne voljaš bez obzira kakav je komšija. I ne čitati život, govoriti ne bila komšija, reći da gledaj kakav si ti, jer Allah će tebe pitati kakav si ti bio, a ne kakav ti je komšija bio. Komša će za sebe odgovarat. A ti uporno čitav život ti se samo jadaš na komšini. Samo nevojda komša. A derec malo je za sebe nešto šta ima za tebe. Eto, pa ko bude težak, spašanje. Na sudnjem danu. Šta znači biti težak? Gdje imaš dobri dijela koja se primljena. Neko će biti hafifan. Vajmen hafet me vazimo. Ko bude hafifan, znači koga dijela budu šuplja. Tanka, propoje. Sura nur, ona je svjetlost. A Resul alaih salam je svjetlost. I Allah je pošlo Kuran kao svjetlo. Muhammed alaih salam je svjetlo. Jer Muhammed alaih salam nije imao sjeni. To je jedno od muđiza njegovi. Išu putem, sunce cijana ima sjeni. To je tajna. Zato jer on je svjetlo. Nurun, kak se tamo, ente bedrun, ima tamo ente nurun, kak nuri. Ima na ilaha ešte kalbe, druha lejna. Pa je objavljena sura nur koja govori o svjetlu, prelamanju svjetla. Svjetlo gori za dvijesto kilometara, gori se ne ništa. Kad su ovi išli gori brdu malo na nebesa, mislili su da se oslijepili. Jer nema se ovo što svjetlo se oslikavati i on gori nije ima ni dan, ni noć. Ne se ništa. Jer svjetlo se odbija od zemlju pa ti kao od mjeseci. I onda ti vidiš. I zato je Allah učinio dan svjetljim da bi ti video. Jer ako tvoje oči vide, onda je morao i po noći vidjeti. Ne vide oči, nego je Allah učinio dan svijetliji. Tako kaže. Allah učinio dan svijetliji. Kaže, ja vidim. Ne vidiš ti, balan. Allah ti je dao svijeta u dan. Ako ti vidiš, da je po noću bi trebao vidjeti. Kako, kako je Kur'an izazov za sve nauke? Pa evo je sura koja razjašnjava sve ove nemoralne radnje, pa je ovdje govori o kaznama zinaluka. Prvo se kažnjava žena, pa onda čovjek zašto zato što ona izaziva jer ona koja je propisno bučana njoj će manje barabe do pacijenta ona koja se razgoliči izađe na samo viče ja sam ledina bujrum jeste razumljivo ona tako viče da kaštem nešto vidite kako sam bučana ne uzaše šejtan pa onda je sam još više do, do, do, do čarava a ona se ovako zgleda kako je drugi gleda a je yes, zgodna pa će ona prva uhvatva sto bičeva ako zinalku čini a čovjek i žena kamenovanje to smo već rekli ko bi prisustvovao jednom kamenovanju Nikad više iz nalika ne bi mogo učiniti, sve kad bi tio ne mogu. Toliko je strašno gledat kad se neko kamenuje, valja umrti od kamenja. Uruhaj ga kamenjem dok ne umri. I kazale su, profesor Karaleć, u tamo je za, nazadan zakon, zaostao, ker je zaostao zakon u Arabiji, ali u Arabi nema vanbračnog djeteta. To smo već rekli, jesu, ja čuli to? Nema nikako vanbračnog djeteta. Zato što ima ova kazna, a ova kaznori nikad ne izvršava. Al samo znaš, nema zatvora, kamerovanja. Ako se nađu četiri svedoka. Hoće mora biti četiri svedoka. Ne mora jedan čovjek kako vidi nekoga zinalku, čak kako bi rekao jedan čovjek. Ljudi da, ko što je jedan od nas rekao, kad je da znate šta sam nas sinoć u ulici vidio u rieci. je nas šta si vidio, Balan? Pa vi se smotju napravio, što što govoriš? Šta si vidio? I ostaje na tome, nije, nije rekao šta je vidio. Pa ja sa što što go čudnim, a ja sve čeka da nije ono što on vidio. Moraju četiri viditi, četiri svedoka to do što ste vidio. Jer Omer je kaže došao jedanput koji vidio sam čovjeka i ženu iz na ali ja, Omer, pa šta vače šuti, dobićeš 80 bičima. Jer ko dođe da potvori nekoga sa zinaluka, nema četvorice, koji 80 puta ga udarite. Ne nema igrani tu. A mi ti sam čudneš, ejda se vidi, da se vidiš ti se mago hođu vidio. Pa šta ako si vidio hoće šutiti, val ne, nema četvorice. Što širiš smutnju? šuti, najbolje ti šutiti. Još ako pokriješ, bolje da pokriješ. Ako je imam sakriva, pa sakrivi i ti, i Bog sakriva. Najbolje će ti Boga proći ako ti sakriješ nekom je. Pa će i tebe Allah sakriva. Pa i ovdje izazinalke za nešto. Jedino koji javno, ko javno po tu radi, onda treba to skloniti. Ako sklon, sklon se mora skloniti, ne mora skloniti ti. Ako čovjek ženu vidi, onda se mora hlediti Boga. Tu nema i ne tobe ćete se dokada. Kad čovjek ženu zatekne, Onda on mora reći četiri puta Boga mi sam je vidio. I peti put da ga Allah prokuni ako nije tako. A ona da bi sa sebe skinula kaminovanje, a razvoz mora, odmah se tu razvodi, odmah se tu razvodi. Ona se treba četiri puta zaklijeti Bogom da čovjek lažne. I peti put da je Bog prokuni da je, da je ono pravo. Tako je jedna žena uradila, a, a, a je bilo znao. Jer je poslanik rekao, znate to primjer, pričamo zbog snimanja. Šurejk se zvao koji je znavca nam Rekao je poslanik, čekajte dok se rodi djete, pa što je kako ako bude je oblej guzice i puljavi očiju, uzi nalku je, šurejkovo je. I baš kad se rodilo, bilo tako, nalkna oca bilo. I šta je rekao poslanik? Da nije kura Ana, ja bi A ne, ona je se zaklila nema kazni. Jeste razumeli? Ko, ko kvidiši, ko kabuli da se zakunije Bogom? I kare, nisam Allahom, ne bi moj dalje ne spetivati, jer se Bogom zaklilo. Isto kada je Islala je sam vidio čovjeka u krog, kažemo Islala je sam vidio ga očima svojim, što bolan ukrade, kaže, nisam Allahan. Kaže, vjerujem u Allahan, ne vjerujem svojim očima. Šta bi čovjek se kunio Bogom, a on ga vidio? Reci, vjerujem u a ne vjerujem svojim očima. Eto, ti se kuniš neki budete tako. I kada on pomakne menjik i kaže, jes, Bog je mi udar, udri odmah. Čim on Boga spominje da je tu udar, je, evo to. Pa čekaj, kaže, he nema, kuni se i dar Bogom. Ovo su opasne stvari kad se ljudi hunu Bogom ili kare na dušu. Eto ti tvoja duša, pa što vidite na sudnjih dano kakva ti je duša. Ovdje su Aisha potvorili, mjesec dana nije spavale. Ovdje sad mi u Ajajtu učimo ovu stranicu do sudnjih dana Aisha spominjamo. Jer je Bog interveniso za njezin slučaj. On je objelodanio da da se je potvorili. Nisu trebali svjedoci, Allah je svjedok. A i u koji je ukopan u Stambolu, otiđite u Stambol i otižite tamo, Da vidite ljepote u Istanbulu pored Eju Bensarije, sa džamije. U vani se klenja, to je priža mi Esos Pahić, kada je kona hađa. Ma, ma računa platiti kartu, a vi on skotiću u Stambulu pored ashaba Eju koji je primio Pengambera kad je došao u Medinu. Njegovoj kuće je bio neko vremena. I kaže, on je bio dole, a Eju Bensarije gore. I kada bi ja hodio, ja nisam smiju uhoći po sredini kuće, nego bi sve okolo išao. Kada je, dječi, a ja iz, Pengambera hoda, pa bi okolo ov Pa bi molio Penkaber pa Yarso, haj ti gore da ja budem dole. I taj Ashab, taj Ebu Bensari je poginuo ili umro pod zidinama Konstantinopolisa, maštali su da osvoje Istanbul, a osvojio ga je sultan Fatih. I tu je ukopan. U Istanbul Ashab došlo se boriti iz Medine pješe, nije aviona dana, tada ni kamiona. Jala je dao u Istanbul kad odješ, u Kapaličaçı što vidiš Dunyalu, samo To je metropola, što je jedan se falio, čitao svijet, to bišao, pitao ga Fazlić, Hafez Smajl, Rahmetullah Lejt. bio u Istanbulu? Kaže, nisam, kaže, nisi, nigdi ni bio. Ko ni u Istanbulu bio, nigdi ni bio. To je svjetska metropola, tu ima 3 miliona turista svaki dan. 3 miliona turista. Ali kvart Eju Ben Sarin, tamo malo, u drugom dijelu Istanbola, odiši je nečin, jer ima ashab pa tu. I govorim, kada on rekao svojoj ženi, čula je njegova žena da trehaju a išu, kaže, Čude ti šta se priča, kar je? bude. A pitanju sada, ej ubezari svoju ženu, pa bil ti bila kurva? Bil ti bila to što pričaju za išu? Pa kaže ne bi. Pa eto isprede sad ti bolja da iše Ti ne a iša bila bi. Pa nis ti bolja da iši. Nisam ja bolji od Pengambera, A ona je Penjgamberova žena. Kako rezumiješ tako? Kraj priči. Čude li ti šta se priča? Pa ko ti bila, ne bi a iša bi. Pa ona je Penjgamberova žena. a pa čerke je bubeklila, dječi to u ratu. Eto ti logike kada ti pođeš razmišljati, kada je zar baš i rejz da to uradi, samo što se čuo, odmah bi i se potvorio i sav umet bi potvorio, da ne valja. Evo, gledam još šta bi mogu kazati kratko. Ovdje ide kad čisti čistima, nečisti i nečistima. To je pravilo. U prilike, tako i bude. Nađe, sliha, priliku, vrića. Zakrko, je da je tako? To je čudo kako nas Bog spaja i čovjeka i žene, inače. Ko s kim se druži? Samo gledaj. Nemoj ti puno pitat ko, kakve duše. Dokle je do guru, neki je doktorirao ne znam koliko puta. Samo gledaj s kim se mora družiti. Jer sličan sa sličnom raduje. Nači ide slika, prilika, vrića, zakrko, tako ovdje stoji. Ovdje govori gdje žena mora biti malo drugačije, ono opuštena, da malo pokaže svoje ukrase i tako dalje. A kada izađe vani, trebalo bi žena da, bude, da ne izaziva, da bude tako pokrivena da ne izaziva, da ne bude ništa previše opeto. Evo i mi sad s ovim pantalama, ovo nije dobro. Prije su one pantale bila šarvale, ona bila ljepota, no, rahato živi i dimi je. Neće bolje niko skrojiti haljinke za ženu od, od dimija. Jesi to bila ljepota, kako ko sjedne i krene, ne je se bojala. A sad moram i ono isto mi, on mi rame mi kad buđemo doma, s nama se moraš koći, vjeriti kako ćeš sjesti, hoće se šta ukazati. Ovdje zguri u ženiti i da se treba ženiti i udavati. E, I ovdje kada rođena djeca u tvojoj kući trebaju dozvoli tražiti. Baš kad Sad smo mi kulturni, nismo civili zvoni. Sad imamo zvona, imaš telefon, najaviš se. Prije je bilo sreko, o, eto ga u sam vani. Ja jedan po tako sam jedan... Zatekla me nakon, nije nešto puno, ali nije bilo ni baš prijatno. E, re, nek' se baš došla, što nisi ni zvonila? Samo ja ugleda na banu kuću. Kako ćeš tako nekulturno biti? Ali sad smo mi kulturni, imamo fina dvorište, imamo sve uređeno i najavljivamo se. Ali rođena djeca u vlastitoj kući trebaju iza sabaha, poslije povodnje i posle jacije kucat kad hoće ući od svim materiju. Kucat, jer mora i naći na otkrivene i ko kako i mora naći. Znači, to treba je djecu naučiti da traže dozvolu u lastitoj kući. Vidi što nas Bog uči. Unutra, u kući. Baš kaže, posle jacije, posle sabaha i posle pude. Pa ima vjera koja nam lako sve razjašnjava u tančine, kao što nas Kur'an, Allah uči, to je ljepota koja svatio ljepotu. I da, da završim, nemojte svugdje jesti. Ovde lako govori đac treba jest. Nemoj moreti neko sihera napred. Možeš pojesti, nećeš lako nikad više izležiti. Ko pojede siheret, da mu je Bog na pomoći. A ne znaš, dijete mora neko staviti, ilu kahvu, bilo šerbe, ilu hranu, pa ovde govori đac smiješ šestih kod bije pravi prijatelja koji te voli. I nemoj nikad ti prvi započnati. A ako će neko nagrajsati, nek on grajsi onaj domaći. Jer je jedan ashab jeo prije Pengambera pa je umruo, jer je meso bilo otrovano. Da je čekao pingambera, pingamberu je meso progovorilo da je otrovano, jer ga je ova tila koptinja da ispita jel poslanik, jer ako bude pengember, spasit će Bog. I onda je vidjela da je pengember, jer mu mi je se progovorila, ona je tila da ispita jel poslanik, ajde ga testiram. I mije se progovorila, ali ovo je već prije poviju progotovi umru. Znači čekaj dok on prvi, ne nemoj let, ali eto da znate, vidi čak i pravila i gdje smiješ jest. I završit ću, pa kad je neho takdira Allah, kada je sve smjerom stvario. Sve je tak dir. Šta znači tak dir? Nema ostupanja ne nula, nula, ne znam koliko postup. Između prsta do prsta, između obrva, između nozdrva, između uha, očiju. Pogledajte samo matematike kako na se Bog kao u znaku geometrije i matematike stvorio. Nema ništa da ostupa. Bilo članka do članka, ne znam ja, čita svemir, sve je tak dir. I to što nekom nešto ne ide u glavu, što je Bog nešto stvorio, sve ima svoju funkciju. A ti nisi razumiju, to je do tebe. Znači, kad vidiš budalo i ovoga i onoga, sve ima svoj smisal, jer je to takdir božanski, pogledajte malo više, pogledajte malo kad u vrtu uđete. Kako Allah geometrijom stvara, pa to je matematika i geometrija, u što god pogledaš. Baška vam kako funkcioniše, baška kako izgleda, pa neka je veličanstven i uzvišen Allah koji savršeno stvara, da imi osjetimo i da uvrši više Allaha slavimo. Amin